ام آباد فا خير الحديث كتاب الله اللہ و اخیر محمد بمحمد الله اللہ وسلم بسم الله الرحمن الرحیم كتاب طیموم و قول اللہ عز و جللہ بنات جزو مان فتا جممم و علوان دیکھو علوان کی چکم عام حدیقا باہو مباحث مدحوس رب د ماخته او خو ویني دغه ماختي هره تو هره تو چا په کو بو سو نه پتراب شوی او کوئی زو سوف نه کو بو تو هره پتراب کې چې تو هره تنار باندې کی را رب کتاب نام بار دې کشوې ومرحوشی یحادا کتاب التیمون اوکو خود کتاب التیمون شی مفحول بشی احاک کتاب تیمون سو جکر کتاب تیمون جو مجھول بشی وحس کتاب تیمون لغوی معنی تیمون قصد بشتگاشی معنی خاص دا سعید قیبا، سپت مخصوصا قارد استحبا، استباحت و سرات لدینا علاو نور و موزی طوحارت و طول <سؤال> احادیث پر دیکی بولستی موصول لدینا سوالستی و معرب دریدی مقرر لستی غیر مقررودی مسلم سے موافقت پښورز کړي فقط د بخاري چې ایو حدیث دی آثار د صحابو نا یاذا عن الرسول صلی دره موصول او دانو غیر موصول موقوف تید. داخده حدیث و تخمینی تعبیرات. بابونا و مساید مهمه چه دوتا تعرض پرده یا تبابونا مساید مهمه چیدی، حکم دفاق دو تهورین، اول باب کردی. ظالمو بحادته موند پر تا په ول څوم راځي او پښو تاین دا عزاو تایموم صلورم کی تایموم پا کم شیعیز اپنزم کی عدد دا ضربات و غم کی یو باب چی دے اخرین اگا دا غید ترجمت موسنی ابتذال او <سؤال> پلا د آیات نا داخذو ساجقه عادت دي سقادنا مناسبات باندې دا آیات دي کوي حيات يو د آیات د سورکه مېره دي سورته د نساء دیتو وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ نَّجَاحٌ مِّن كُلِّ الْعَائِقِ أَوْ لَامَسْتُمُ الْإِنْسَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ۚ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۖ فَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ اولام اصد من نساء فرام تجدو ما یا امان فتا یممو سردان طيبان شکرگم آیت کی ذایل کی اشکال دا یو د نورو بیان دی حکم د تیمم کې مقررات په قرآنی کریم کې لري په واقعاتو کې د مقررات چې تعالو <سؤال> هدا احکام تدین ازر فنشتي تیمونسی تال قدر هو بہو دا غالف آر صورت معیره کی دیئے دا غالف آر چدی صورت نسائی کی حمدی جوابون خلقی شاید خدا جواب کردی شاید صورت نسائی ته موږ د بارنه د شوری وو حکم د وضو او سلمالمی او آیات د مایدې دایره د دا تعلیم وضو د فارنه کتابه ته موږ هم ذکرایم دیمه توجیهه هم داسې سوره نساء کې ته موږ حدیث اکبر د لپاره ده وایم بداو هم کوو شی د حدیثه کوت د لپاره ته موږ تاسو د حدیثه اصغر د لپاره وایو کو نه وایي نو سورته مایږه ګریا ته حدیث شی چې هم ته موږ تاسو دا پس د سعیدا طيبارا باندې دا حاضر علی وا امام شعفیح سیب رحمت علی رحمت مستق دار دے شپا خاو روان دے امون دی مالکی دیشی و دار احمد من احمد ملہم مستق دے استرلال کی روستا موسانی باب اتکڑے دے دعوین ادا معلومی درین باب بابن حد یان فخو ہی ادے ہی بادم آجد و بیم سعید خدا خاورا لیکن نه دې امام شافعي رحم الله دې قایل دی مشکات کې حديث هم دی دا ابو جهمره وخت دی چې حت ذکر دی اس وخت پنځه صفه کې مشکات از جدار گر د دید پارو شس خارا لا خوری منخلی خداحنا فودم مالکی و فرید ما نیت تعین دی خواه نشتی بلکه کم شیع چی من جنس الارضوی اگرچی خارا پی بي ماي مالك رحم الله فدبعاك رجل وصحط كئی حتى جي ماي مالك رحم الله کو گیا ولندا و کو ونا او کو وار ولندا او شرع مذبوخ ولندا بخاخ اخت کانگل والین ده شفیان او زعیی دام ده ده دی حتا میس زعفان و دی احناب دوم را وسط نکی من جنس الارض وی خوچخار وی شگوی درزمک پیداوار ده تو نبی یاقوب زبریاز زمرد دا که سم موري مالګه جبلي مالګه حاضرين دې ته تقديره پاره داګه په د شعيدن طيبه اول <سؤال> درسول اللہ اسلام دے جو علیت لیا الارض و مسجدان و تخورا موطلق از مکہ و اہلیو سعید مانا عجل غط کردہ اسمعی مانا کردہ تا هم وای چې سعید دمکه تا وای خدای 니 با تا کیه ودا شیا هله با تا بور بهدا تفسیر کین او عاشوا شیتنی دی دے تا وای سعید کی دے وتراب الذی لا یخالط و رم کن عام نور مفتیرین دا وای چې مکه ته صعید وي اختلاف دی چې وشه دا به راو ما او دا مشکل هم ختم شه شاید څنګه مقرن حدیث دو مل مومنین الله تعالی عنہ هذا عربیتی دے معنی تم توجہ شی قال اخر جنا ما رسول الله استعفی فی بعض هذه فادی حتے او قال بذات الجيش دروی بیدا مقام قزات الجيش رضا عقد دی جماعی امیر معنا او رکش فاقام رسول الله اسلام على اتماسه اهتمام قول رسول الله اسلام لذي تطلب قوله قامنا چذو سعلا رايش مانا اهتمام وقامنا اسمعه خلقم فاتده وليس علام آلام آن لبو خاتنو فا تناص علام بکن صديق رضي الله تعالى فقالنا لا ترامى صنات عيشته وقالنا نو غره ای شي دچار رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم والناس رسول الله صلی الله علیه شار کړی د خلک ماغ دا شار کې دی السلام عندو کوو نه دی ولې سو بوشت دی اجازه رسول الله صلی الله علیه و اجازه ساده اجازه وکړه سړي رسول الله صلی الله علیه اسلام سر زمان قدون خوضو و خودو و خودو معتاوه كثيره خواست رسول الله صلی اللہ علیہ السلام رسول اللہ علیہ السلامی سرکر جا خلق وعلا سالا ماهن وعلا سمعهن فخارت آجاتون فعاتبنی ابو بکر غر او بکر دم ما وخار ما شا اللہ انتاہی قولا اے دید سوشل <سؤال> ما بي دي پداسي حسرتي پته شيږي زه الله صلو رسول الله السلام اذا رسول الله فقام رسول الله الله عليه په ناس باندې راغېنو آی نو فضل <سؤال> الله زو یلا ته تیمو الله یا ته مون نازل تو او هکذا فتیمه مون دی هڅ کو کو سه دې محليه به اول برکت کوم یا الله ورکړه دا ثواب نه برکت حاصل نه دا عمل مې مې موږ خواصه الذي يعوق وقت كنت عليه جزاء ما لم به متامل لا ديننا فأتوري كدها جاءت التيممنا قوموا المومنين رضي الله تعالیٰ عنها انقطاع العقد تردیل دا عجیبون عدی واقعی افق جراغلی انقطاع العقد با مقرآ غلی را انقطاع العقد مبارک جراغلی آيات تیموم په دې مخانه دې شوي دي خو دې ښکل دا دی چې هم په دې ټن کې خدای راځي رسول الله صاحب جنابات کې واقع شو او بنوي آيات تیموم په مخانه دې شوي دا یو ځای دی چې تاسو نو دوه وقعه وو من مومین کده او دا استاپه بارکه چې رسول الله صلوات الله علیه وویل چې استاپه بارکه ناهي شوه دا چې حکم استاپه بارکه ماندی کینی چې دا دې مشکل دا د جواخيرې فقیدا خوازه باندې مستلخو هغه تا غزوه ته هم وي رسول الله صلی الله علیه اسلام و تل په رمضان کې دا <سؤال> م سنه هغیری او یو قول دای شي خوګه مثلا هغیری دا او ابن جودی وی چې دا میته شو دی دا خوبته لور نه نا سنه هغید کیده هغه ذاتو رفادا اکثر ویته په او چومره تاسو دني شي نو واقع دی حکم المؤمنین ته دی واه حمه دې طرف کاو تخ مومنین ناشته د تخ مومنین فاتحه ویني دا نل مومنین فاتحه ویني واه او د جس کسان چې کډه مومنین فاتحه ویني واه شاہ سے دیل ترجیح اور کئی جرابی اجیم سکر دے ہیں یہ فکر آزان لباکی اتا آزان لابکی اتا آزان لابکی اتا تبرینی در ایت نمک سمانی جی اگرچی پساند کی محمد بن حنیر دے راجی متقنفی رائی دے فبین پا حفاظ کی دے ما خدا خیلدہ واللہ و یدا واکه مخته دا غو زه دا ترقاق دا هوا چه دوست دا او پروا ته باندې دغه د مؤمنینو <تصالح> څخه تاسو قصہ کئ او شاید چې په دې ځوان واکه غانو کې اخضر شوی او شاید چې په یو واکه کې ماستی واه مؤمنانو دلیدې شو اپ دې دې ته مؤمن مومن کال ویلې او کومه سبقو ته معلومه چې ماستی مړه ته علاوه سښیو شوی دی په دار اوسه کې ہیوا دي تلوا لیکن پاکي اومال مومنین ته ذاته سخت ما ور سيدا گچي خير او برک کنا ديشه سوچو ماشیني وای ایزام د غیدا وی سلام او رتا بشرا د اومال مومنین تبیا دبره نازیره سلام دا نام مناسبه د ده ده کیه ده به دې نه معلومه ده شه ده په دې ځای کې نه دې شه دی دایریش کار خدا چې به دا او ذات یې نشته دا خدا خبر دا نه کوي او حکم دې مونه یې شوه په هغه شیبه تی حپې مې به شیبه ما ته پتن ديږي د او غره ته موږ سمعه شه ده خو غزې چې ورک کوم خو مثلا یې به دی نو خدای معلوم شو لري شاید د تیمونګو سندې شو لري هغه دا غیج آرده که داد از دین دا خلک رایده که بیداد از خیبر پیوی فراب کرده حالتا زان دا بیداده او زان لبیدادا. دا بیداده او زان زاده از دیشتی تا دا مدینین پیو برید بند جدا ده دادا و دا, دا, دا واید لحقیق ماوین که و میلیدی دادا مکی پلال مند ریدی نچه دا خیبر پلال مند مو ستدی دی درغت ام بشما د میږي ها به هرڅ ژوي نو اب هدرا مسلمو او خبر شې چې د تیمو تفصیل <تبسيد> او طعنومه د دې دراځینه د شي شاری خو مسلمانانی او اوای کوا جمهور نې موندو حادثه مهتانوره نې ده دا کړې ده عام بو بو د سینه متواعده ترخه ورته نې موندو او خیبات کو ته چوي چې دا کو باندې نه تي مو قول کول اسيد بن ما هي دا وځه ورکاتي بن الحزير ابن دا وسيد بن الحزير الاوسي الانصاري الاشعري دا ذن وقوانو وعقب الثانیه کلیه موجود و شلم اثنه اید من دیو فاسره دیو، و رضی اللہ تعالی من دو جنازه و جنت البخی کتامت خنشوه دیو، برکت اول بے اول وی دې موږ یې ښایي کړې چې برکت تاسو ورځو حل لري چې موږ ته د برکت استعمال منقول شاعرنا اشعاره نشتا مان دې کوي الله مبارک علی دعا دو قبولا شده اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فا محمد بانده اللهم برکت تاجید کرده برکت تغوو چه خلق دفارتون رسوله شو و بنی تیمون باویی اللهم بارک رنا کیساینا اللهم بارک رنا کیساینا اللهم بارک اللهم بارک لنا فی مدنا مد لقسم دا غریلی بارک اللہ فی بن حارس روی دارے لقد بارک اللہ لیلناس فی برکتن لقد بارک الله للناس فیکم برکتن دی بیا بین مون یا کر وی د مدنین ما کان اعظم ما نزل بكم ينتقرهن الا جعل الله للمسلمين خيرا جعل الله بسمكاء شبرا يشيل الله الله لكم من منهم مخرجا منه واجعل للمسلمين فيها بركه د کیه تو خبره معلومی شي ص afar مشکلات ما ته او اکار بکه حاږي پر غل اروغونه ملوي بل پرکښل بته نام نه کې مشه ته خبره کې چې زیاده کښ د دې تندې ورته هغه مشر په د کشر خبرګيري کوي هله کا وکړی کوي ویلې یو وکړی خبرګيري د ملمونیو وکړه تادی په مشر کې شلو ور کوي ودو د کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر چې جنو د کې دا خسرګي وری وي حالات رسول الله صلی الله وسلم دایښت نشو پیغمبر اسلام پره باندې پیدا صحابه پره باندې پیدا دا پاته او تننه ګیرای چې وخت د میله پاسه پروت دی او دی من دی وایي هغه په دا وی کړي چې وایي اگر وایي شي چې د کومه د ورن آفا په تور اښکو په تور ته او لري اړ وري شي چې د دریا چپی او د دریا فږي پی صاحب او د جنگل پانی په صاحب دا به یې خرافات درو به شاهد پرني د سو کوشکیشر و دې شاه تیرګه درو هلي خو دې کار اراغه خبره چې محسوسات رنګري حاضر خليکي چې پاکي داندیکې او چې دایې کوي انوره او سړومې څنګه چتاس کوي د نه نه د سفر او غزوات ځای دي څو سفر کوي هلهګه اگړه تا کو چتا متعدد نو ایما سره صاحب مالک شاهی احمدي قرادي وکي کورو اجازه ورکړه احناف باندې باندې خرو یره سفر کی دغه شاو مؤمن کې قران نشته ته قاعده دی یو سفر ته استل واجب او هر ځنا نه چې دا نو د سفر لایق هم نی دی دی دیږي چې هغه د سفر کو معیاد برابری دی دنه نور نایبره یی یزید فقیر په دې دی هم یزید فقیر دا یزید بن صہیب ابو عثمان کوفی امام ابو حنیفه استادان کی دې تر زکر او اعتدا سیددا جون لا د دې دغه کېدل راکتمامله چکوې ها دا ها قطیر نه دی چې مار سنو امره به دار کو زکا د تطین نه چینه اپ دې کې لوحد حقیر همستره سوغ أعطيت خمسا لم يعتهن أحد من قبلي قبلي نوصرت بالرعب ومصيرة شهرين وجعلية جلال مرشدا وطورا دشور وإما رجل من أمتي أدركت صلاة فالجسل لي عدريما وحلت للمغانما لم تحل لأحد القبلي ورماتی تو شفاعت او په نما وکړه نبی صلی یو بسلا قمی خاصتن و بو است لناشامت ها مخلق تزمه پر شیما خصای خساسه سال وخسایس دې <implemented> کومت <to> دې دې غدا په ذکری کې اصر پر پنزو کی نشتا ابو سعید انسا پوری فکتاب و شرف المصطفیٰ کی خیصائص دری امار شپیتی ذکر کری دی سویوتی پا خیصائص و کبرا کی درسلو احم <تصحن> تشاہ سیمونہ جمکری دیشتی کنز خدا دیشتی کم جوامع کریم ورکریشوی دی رسول اللہ اسلام تا ام خاتم او آتم صفوفنا کا صفوف ملائکہ مسلم کی رجی اون احم اعطیتو القوصر حوزی قوصر و قشریلی او لسم اعطیتو مفاتحة الارض او لسم سمیت احمد او دو لسم واجع لتمتیخیل پیلے خلک وزاوکنے ہی پا خاصائیوشی کی تصیفنے کریے گئے. دا تیری کچھ پیندر کل کشت دیر نو دا اصول دی بنیاد دے دایر کئی اشکال دے چھے اسلام خمکا فتا ناسم ابروس نغيج عدده چه خوصوصیت مجمعه ده خمسا جیم لا مجمعه ده خمسا مجمع فنوح نو سیت بروع با مجمعه ده مشتی لا مجمعه ده مدینې په اطراف کې د کارفیرو آبادی کو زیات تر زیات جداونه په مردا دی او میشته باندې یوو راغوروماندی وو د الله په لو شان دی د قدرت کې رشمې دي خپل زور مدینې دی خوچه ولسه مقابله سلا وهاته د دشمن په نظر قتل دې بدن هم رعب ور خدای یا حضور نه نه نه یی لکه دې ګرا ورد د ژوند چي دی زه توپ دا د نه بسم الله نه چي بسم الله واله یہ شیخ دیر خیر ته ما حمله کوي امر دین سان چې تیا راوځته انسان سره وسلې زرګه گاټ لا څه وایلی شي به وایلی شي ما څخه دا شینې شي ده او خپل ستر څخه دا غوڼې واشه خو دې الله په مار باندې وروه کړل شي ونه سره شریر کې مارني نه د شپې او به وخت د وخت څخه دا سوفره دی وایي شوک هاي چورې دین هم د شه ګوري څنګه خپل نه خلق الله یې مرو په دې ان نصر ختمید مسلمانانو او زه په دې یی نه وای زموږه سره تان کړی دا زموږه ملګری او دا جاهی په دې مترسو کې ګوري او دا تایېبان او تامل <سؤال> سي پکړاو <سؤال> وخت کې پیدا شه دا نصر ختم سینم <سؤال> ونی او مرجو دیکنه الله <سؤال> جل شان او ستک او الغوار رب کی دی با خلق ی الله و برک خو پای سایل واندی زحیدی عذاب پراغ حق قضا کې د جون همنګم ادا نک ذکا شذا د الله جل شانه یو د شکلو چې د خلقو بنمنل او د مکه نو ان گیوا خګانی چې په قران کې ذکرونه کایته د شهادت واحده ته غیر وداینه منل او سغه محفوظلو هيو ترتدا قران اعجاز شو او تردتا دا انبیاء و تحديخ قرشا بل تردتا دا اللہ قدرت قرشا من مانگه اکمشوکره ایرادا زالیم حلاکیینو الحمد لله نگردی ها را وقویتا دابا قومن نزین و ظلمون الحمد لله رب العالمین منګم کام جوړې مو داغه आवाज له ور څخه هم د دې حق په بچي وي خبر باندې یاده مان دې ټیم به یو چېبوال کیږي او دغه څه په احساس نه یې زمو مسلمانې او مسلمان بچي دي او یې په کرکٹ او ذا خلق القدره قدرتون سم قائد د حالت جوړت لري لار د ده مکان واسحت په دې امت مندې د الله رحم ده ير ده زمان احتیاج راکې د زمان احتیاج به څنګه کوي محکنی امتونی چیو مریش الادار کچی رجی دیکھ خورا شریف ڈازی او رساب سرکتا ڈازی او رساب سرکتا او رساب آجا شایت او رساب سرکتا محکنی امتونی چیو پاوی مان دی زمانی تذجیق زمانی وسط و مکانی تذیخو و دی اومت بانده مکانی وسط دیخ و زمانی تذیخ دی الفارم وارده زمانی تذیخ پیسنگ دی دو وقب نحیط احتمام کی. او خاله <سؤال> جمهورې سیو مرغې ها دا تمه چهرا په واځو برابرای ملاقات متویل کړو نه د دې امت او وحکم دې د ربات وحدیر قدري ها دا په الله رحم کړې دې چې مکاني وحث دې پکې مول کې کوي شی ته موه ول شی چې عجز شی دا وخت تنظیم ملاقات اهم شده وقت داد دا جنن ده جن او وقشو شده چاچه وقت زایی که نخبل جن ده زایی که جو علیت یال اوزم محسیدم و تفوره <تصفح> دا یو با کسو یو انبه باش کو تا کنا باسي کنه باسي کو کنه اور نه با پې دې دا وو او شه دا نن باب ن یانم یید مان ودا ترابا محسن فاده رحمت ترجمه الب وذک او د دې ترجمه مطلب وزر د دې ترجمه تر باب تعلق دفاقد ته رسید حدیث امداق د دې کیدہ مستوی دش واکه امداق د دې کیدہ مخی ویل <سؤال> دش را د قواله واقعا هغه مباحثه ته ضرورت نشته علاقاتهم د جزاییش په واسه رسول الله اسلام رجلان په یوه ده ما تاسو مخېلو چې په واقعي کې تعرض دی مښکوي چې روح لاندې و او د دې کې چې رسول الله اسلام سره یې کړو او هغه سره څوک دی چې او شه دې مخزير دې مخکې ما تاسو حالاجي کې پړيو دې وینا شاه صاحب دله <سؤال> ترجیح ور کوي چې واقعه متارز ما ته سبله یو ته جو خپل <سؤال> څه پرې سي واقعه غا د کې تداخل درې دا سره هم تلو نور کسان هم تلو خدای لا جله شانو شانو د ووخ د پاسېدو سره د دې شو ول احساس وشو چې دا غا امیر خدای دې منګ تسو چې تاسو پرې باندې دا ته دې ته ته و ظاهر کې وشکار دې دال <سؤال> فاض ماتا سېجو چه زیاد کله خیره په الله ما نظر دی خامو تک ان الله زار ټول طرق ما جمع کړې دې تاسو پندیا ما کوي دې ښه او د برکت معنی ټول شی دې نږدې دې خلک نشم ویل هان دایو خبره ده سمحوزه کوي چې څنګه مو سنت دې مکل کوي ای زالم یوجدین مان ولا ترابا علاده کذا دا په بی ده باندې یا پزات جیش باندې مفويدا کتهغه او بو تراب نو سوال پوښتلی تاسو ته وی جواب دا کیدا د تمی ویدان نفس الامر نه زمرا شي نفس الامر کی او خواړه نو بلکی دا عدمی ویدان به په اړه علم عارفه مراد دی چه دیوتا دا فقم نو مادم شیرا زمانگا پر دینی کی وست رکھائی کار فکار دا دا جهل عذری کی اپتدائی کی اوسع عذر نده تابیر میں سکاو کون اپتدائی کی دا قسم جهل لیکن اوس دا قسم جهل عذر دکھنا ده چه تام شوه دیں هر شوه دی پار فکار دی جزان تیار کئی اما اما صرح فاک شوه اغه <سؤال> تاو